Так якось уже повелося у Пантели, що ніхто в селі не був йому потрібний. Предкам так, а йому ні. Його предкам корилися люди, Пантелі вже не хотіли, а рівним бути породу не стимувало. Прадід опришкував, на людей з гір дивився, діти той вже з пушкарями на опришки полював. Теж з висоти жандармського постарунку гордо позирав. Тато ватогував на полонині. Пантела простим мусить бути, але ж гонор залишився предковічним. Та й навіщо йому ті люди? Вколгоспе зібралися, поїділять, а він усе має своє. Правда, інколи облюбовував якусь річ у односельців. Але хіба то мусиш таки вже мати, щоб просити чи торгувати? Можна й дочекатись терпеливо, статечно, і диви само в руки прийде. Тож такої черешні, як учителя, що на пенсії, ніхто не мав і навіть не бачив. Ягоди брунатно білі й великі, не безмай, як волоський горіх. Який би то люденьки вони попит мали по п'ятницях на базарі. А в учителя дарма марнуються, горобці від них жиріють. Пробирався якось пантела ранньої весною до тієї черешні за гілочкою, щоб нащепити на свої. Та не прийнявся зраз. А ось помер старий учитель. Вдова до міста перебралася. Не забереш черешеньки з собою. Той перекочувала вона разом з кубметром прілої землі на гору до Пантелли. Було ще й таке колись, людей веселювали. Дехто з сільських поводився тоді ніби на ліцитації. Брав бо то Куркульське, низ до себе ботобагатське, а потім мусив віддавати. А Пантела не гнався за людським добром. Він хіба тільки йшов за якою з дрібницю, яку колись випадково запримітив, а тепер вона без діла валялася, чи то колодочка на скобі, на шейних собачій, або ж колун, забитий намертво у дровітню. А як восени падали яблука, і деякі котилися по пологим схилом, то пантела дріботів за кожним, зокрема, нехай аж донизу, і скидав їх у бесажину. Отоді люди й бачили його, та навіть плечі не знизували, бо звикли». І ще зустрічали старого щоп'ятниці в містечку, на ринку, за різним газдівським крамом, від меду в дерев'яних бочівочках до виправлених на кувалді зношених кінських ухналів. А як же інакше? Коли без людей мусить жити, прадід брав у бочів як своє, дід у бідноти брав за кару, татові пай давали. Пантеля сам мусить собі гріж добувати від власних яблунь до знайденої скоби. А роки біжать, мов борзі коні, біжить вниз річка через потіччя, збігає молодість у насті, та не йдуть на гору старости, бо так уже повелося у Пантели, що до нього люди не йдуть. Але ні, один так і ходив, Юрко, і любилися, як з Настею. Та поставив він на своєму. Не піде до мерців жити, а Настя теж уперлася. Ніхто з нашого роду нікуди звідси не йшов. Так ти піди, ти ж молода, а він найгибе собі на горі. Не піду. Ти собі як хочеш, Насте, а я тебе тут не тримаю, водно нагадував старий. Що ж воно тримає? Стогонять лише вітри на горі зимою, замітають сад і бутівлі, влітку світло у вікна не проб'ється крізь гущавину зеленого схорону. В стайні, рік від року, одноковісінько жиє жвачку коровина і шемрають у хліві ягниці, попід вікнами кучерявиться городова м'ята, що розтирається під ногами і оприскує каміння призьби зеленою блювотиною. Це тримає. Чи може держить страх жити з сусідами плід до плоту? У них усе спільне. І поле, і розмова. А вона не навчилась так. Бог знає. А ніхто звідси нікуди не пішов. Ні живий, ні мертвий. Ти йди, Насте. Віддавайся на сторону. Час тепер такий, що діти летять у світ, як ялинове насіння. Абись на мене не банувало. А чому сюди ніхто не йде, тату? Дивився Пантела на дочку, гарна була, але ж відцвітає. І Ірко, що вже й спав з нею, з надолі на горищі, живе з іншою в долині, бо на гору йти не захотів. Ти збіжи, збіжи вниз небо, аби в дівках не посивіла, бо хіба я винен, що від віку ми тут і від віку наш рід відлюдний. Не могла йти Настя з дідівської гри в чужий світ, якого не знала.